A keleti pályázoron levő táncról és zenéről akarok egy szót mondani, hogy fantasztikus volt, és nagyon nagy öröm volt mind ezt látni, és ott rengeteg sok önkéntessel is találkoztunk ott, akikkel még itt nem is találkoztunk. A zsidó emberek számára ez nagyon nagy bátorítás volt látni minket ott, hogy örvendezünk, éneklünk, táncolunk, és látszik az arcunkon az, hogy bátran és nyíltan örvendezünk az úrnál. Szinte kézzel tapintható volt az úrnak az öröme azon a helyen, és személyesen én nagyon büszke voltam arra, hogy része lehetek ennek. <gül> Úgyhogy nagyon jó volt.